dhe me këtët shikime përfundojnë në këtë varkë të legjaratave, duke lutë zotin tonë gjelë gjelë, lutë që Allahu të barek e vëtë ala, në banë për e tëre robëve, që i shikojnë gjonahët e veta, që ashtu që i shdo Allahu më shiku gjonahët, dhe që ajnë, pas taj në shikojnë me moshirë dhe falje. Shikimi dëmë bëdhjetë, të të të bënkaj e me lëgjohëzije, shikimi i për ulljes, shikimi i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 dhe pak këtë prakësh nga bim të ti reagon dhe reflekton dhe kërë refleks është i mirë për tyje kjo është i njët kishikim muthi për para zotit kur ti ban nga bim e kupton se ti e një rob që je i ekspozuar para rezicjeve para viruseve dhe kancereve dhe smundjeve kronike që ti skim mundësi i mishërua ta përvesh nëse zotit jo të do dhe të trajton me buci dhe t'ilishon ilacet Tho dhe për në kajim e lëgjëzije. Fëhina idhin jetë tali minhu alël meshëdi thani ashar. Nga këto shikime që i përmendëm, kalojmë tek e dëmbë djeta. Shikimi i thyërjes, i për ules, dhe i fukarallokut për parazotit gjelle gjelalu. Thot, robin nga këshikim, thot, arrim që ta trajtonë,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 përqohën dhe qarkullojnë në përçelizat për tjera, që do me thanë se neve jemi të ekspozuar para shkatrimit, atëherë pëse nuk shkatrojemi nga se zotë i ongjën le gjeleli hunarun, dhe për këtë ruaj të kërkohet, falëndërim, për atëti në vazhdimësi e i ekspozuar para gjunajt dhe ke mor helme, dhe ato qarkullojnë në përçelizat tjera,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 luksuzë dhe komoditete dhe këtëme se i merë dhe i nëzjerë karqi gjunaave tua, ku është merita? Qështë e meriton ti? Ti vazhdimishti e karqi zotit me gjunaave, pa i vazhdimishti i dilëshon të mirat. Anda i thotë, enne hulaj e së të hikku vëla këthiran vëla kalile. Aje kuptonë se as pakas shumë së meritoj për robin për flasin. Jo për njështë shka thojtë se Allah e ka di që fare jamone për që ta mi ka thonë këtë sejnde. Ta nuk morin vesh Adash ka mendojnë se Zotit tëre I ka mbulue Se e di se janë të mir Kto janë të mashtruar Por robi e din se Vetë të mirësie Zotit ajo që ka janë ban Gjall Thot E qëfar kajri i ka bo Allahot Që ajti jape ati Bra Robi i thot vetës Që ka i kumë dhonën e Dishka Zotit qaj më ka bo që ka së mira Qaj ki dhonëti Zotit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 Ba është qëllimim me e thy vetën. Thot djepën ka jim e lëgjauzije. Thot e kupton se shka kur farë kadri. As një kadr. Zhzolloj pozitët që ka qëkon në vetë vetëje. Vetë. Se ti e kitë zoti, dije se është imaginat. Dhe edhi sa disa prej selefit, kur kanë diskutu, a është duaja, kur të pranohet duaja, a është shenë sa Allahu po të do. Qëko ku kanë shkue? Njërës të cilët e kanë njohë zotin.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 dhe i pa disat largët nga bedevit të cilët thonin vraponi merri deve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem dhe ju dha dhe diskan nga sahabët e afer u shqetsuun pak si ka mundësi ne e bojmë punën ata e morin mëriten ne e krymë shërbimin ata e morin të miren dhe pe nga mbedi sallallahu aleyhi sallam këtu ja umsoj se cilë a është dashnija a është dashnija ati që ka jëjëp ata që ka e mbonë afer dhe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 dhe njerëzë ja usilë, se unë jam majmirë. Apo me dhije, në vazhdimësi njeri ju mundohet me dregu se tjerëzë unë di pak ma shumë se za që ka di ti. Dhe nuk e haronë ata se zotë i unë gjellit gjelalja ka dhona dhije. Kur doje e merë? Kur doje? E merë. Atene nuk ka hapsirë me lovdru as me dhije, as me arritje të ibadeteve, as një lojpune. Të andethe të i bënkajim, el gjozije, zemrat e tila, janë më të dashurat e Allahu të barë kjovë të ala, këta të cilat i kanë ullë kokat për para zotit të të tëre dhe ju në vjenë tur me shikun nga zotit vetë pasta i thotë, i është të në disa predjetarve a ka o mundësi zemra me bosejtë kur kanë folë për këtë tematik kanë thonë a ka o mundësi zemra me bosejtë pra balë i bënë sejtë durët, bëjnë tokë, kam bëjnë tokë zemra, a mundët mirë a sejtë Allahu gjele kanë thonë madje zemra i bje sejtë dhe Allahot nga momenti që bëhot mësliman e deri të takoj Allahun Gjellit Gjellit se qën kryon kjo është zemra zemra i bje në Allahot sejtë dhe dhe nuk e qën kryon ajo që ka e qën kryon e është trupi nga që i e shkërku e i e shkërku namaz 5 herë në dit a zemra sa e e shkërku namaz a mund është ti melon zemra një një moment për momenteve pa pa përulli parazotit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 sejsh dhe Allahut me zemr atëherë thot të gjitha gjimtyrët nështrohen në përputhje me shëriatin ku t'i boj e zemra sejsh dhe Zotit atëherë gjimtyrët qka bojnë gjimtyrët bojnë sejsh dhe i krynë dhe tira në vërsi që i ka lip shëriati pra, a ka mundësi njeri ju a dhe ashti urdhu me mojt balin në stop sejsh dhe jo nga se ka hake tjera andaj disa prej sahaveve kër jo është nështru zemra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 Miskin Musta' t'i fenleh Kërkon butësin nga zotivet Pra thot, gjendjën ku t'ja shifsh t'i robit Tamam t'a shifsh t'i e kupton se kënjëri është të lutë butësin e zotit Andaj dhezër, pengamberi s.s. hadith që kanë të njëri ma Mahmedi ka dhëmë Njërzit më të mirë të Allahu janë ata të cilët Kur i shofin të, të tjerët, ja u përkujton Allahu Në veç me e pa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 e shikon dhe kujdeset. E zhvillon në aspektin e dijes dhe çdo çan çka ka nevoj. Dhe një ditë prej ditëve e dërgon për disa kërkesa. Prindi e dërgon kët fëmijë të cilët i ka kujdes shumë dhe rrugës e kapin armiqt. Rrugës e kapin armiqt. Derisa kicish u ka msuu, u ka msuu, u kon në komoditet me babun e vet, me nanun e vet, duke i dhënë të mira dhe e ka kap armiku, i cili armiku e e kthen sjellën kët në kundërtën. Ai e ka përkthël kri sill vrasht. Ai i ka thonë ki nuk jep hiç. Ai e ka marrë shtëpinë komoditet, kjo e ka futë mburt. Thotë e trajton me fytyrë të vrasht. E kërcson me kërsimet më të mëloja. Me të gjitha kërcnimët thotë e premton se do ta shijojë dënimin që ç'e ka shiju ki. E ka përçullim shejtanin. Dhe se këto është shembollimi.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 robi duhet ta shikon gjinahën me këtë shikim të thiyet para Allahut te bareke وتعالى kjo shikimi i 12 dhe shikimi i fundit çka thot Ibn Kayyim el-Jauziye shikimi i 9 i besimtarëve ku është maja e shikime, ajo është shikimi i ubudijes dhe dashurisë ky shikimi i fundit thot Ibn Kayyim el-Jauziye kjo është maja për të cilën ka ngjitur pejgamberët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 dhe kulmin e të nështruarit për para zotit është bo si kur toka e shkelt kuptoni toka e shkelt ofendohet nënshmot, përçmot, shat cenohet abuzohet, shantajohet me ta a nuk e ka gojle pse nuk e ka gojle, dhe kjo nuk është mua bet kjo është gjendje që dhëtë mu shihua sepse zotit vet i thot tit që të rri të shuj a, a më kështë që apë më thoj të rri, a kupton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 Majnunun e ka në shpatull zyrtar ish budall. Ti me shpatull, me halltan e budall. Mos më të fol me trajtuesi budall. Si çmendur, budal. si më si dal për çmendinës. A di fargjën e asaj? Ja. Dhe kta duhet më du ruaj. Dhe me jet kta duhet më shku me me u pothirje atë në dhe me Zotë i thirr rrug Zot i Xhelal Xhelal. I kanë thonë se ti je si herbaz. Ti je si herbaz që janë akuzat të mloja, I, janë akuzat të mloja, dhe këto pengameri duhet mi durue, në meke e kanë torturue, dhe s'ka pas të drejt me këthi, mi mshu, e kisë guzoj me e këthi, e kanë qitë planësin, dhe s'ka guzoj me thonë, përvecë se me këshirë ka qildi. O, Zotë, dhe qëka që e ka pas të lejume, tëra më dhjetë. Neve, e dipës e Siragon, nefës i onë, kërë, çao me vënduar me në çmo me e dim nëse i si ragun nepsi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 13 vite nuk e ka post drejtën me e kthy me kthy dorën madje ka post urdhër me urdhru shoktë vet mos me kthy dorën kjo ubudije e ka mësuar vetëm për hir të allah xhel xelalu thot ibn qayyim el jouzija vetëm në kët shikim që të shohen zemrat e robve thot kjo shikimi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 edhe aj pas taj urdron, haditi për nga mberi së sëllëm, mështë i njohur, ku ka thonë për nga mberi së sëllëm, Allahu Gjelluala ka thonë, dhe të përmeni përnë kajmë e gjëzije më avon, ka thonë për nga mberi së së sëllëm, ka thonë Allahu Gjellaluhu, robin mësë shumë të qafrohet të une është me farzë. Pastaj vazhdojnë me i kry farzët, dhe me shtu në tona file, dhe fillon edhe botë më i dash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 Kjo është pozitë e me mërë. A ndërë të ti bënkajim e Ljëzije në Filip. Kjo është pozitë e pengamberve, pozitë e shuhedave. Atës të të kanë do shpirtin përri të Allahu Gjellit Gjellalu. Atës të të janë sidikin, se i bubekri. Atës të janë salihin të devatëshëm. Tho ti bënkajim e Ljëzije. Transmetohet nga disa prej djetarëve, se kam thamë, kam provuar të hi të kë Allahu Gjellit Gjellalu nga dhera e adhurimeve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 nuk pa ta mundësi me hi përvec nga dera e fukarallëku të plot e gjeta derën të gjanë. Tëla është këder nga fukarallëku dhe dera e cila në nështrum për para Zotit gjellet gjellet dhe të banë robë. Pra, sa janë atat të cilet janë në robë të nështrum për para Zotit, që edhe dora e ti zhguzon me vepru, vetëm zë shëriat jë ka lejuve. A di sa janë ato? Sa ka dë një arqi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 Ebul Ebu Faraj, Abdurrahman, kanë folë me vetën e vetë, ka dash me e thyjë, vëzër. Nëndaj, dhejra fukralokut, është dhejre cila ka pak njerëz. Këthot, ka thonë Sheikhu l-Islam, ibnë të imië, rahimëllahu te ala, hoqa jam, menë eradës se adet e l-ebedie, fel jelzëm atë abet e l-ubudie. Ka thonë Sheikhu l-Islamu të imië, kush e donë lumëturin e pavdekshme, për gjithmonë, mështi dahot pragët të adhurim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 mundoni në nëpërmetë sësaj më i kalëzu definicionet i marë më i prej prej gjuhës arabe qëllë më dhonë abd toke në nështrume e cila kush të t'jo ta është mere me qikish më shojë qësaj toke si të thoje si të fole pak s'koha mundësi sa është mu abbet kjo robi thoti për në kajim el gjozije thashe e khulisamu të imije se i gjithë adhurimi të cilën Allahu Gjellit Gjellalu e kër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 se dojë ty pasaj. Andë gathënë Allahu të barek e vëtë ala, se dhkuruni edhkurë kumë, përmendë më një muë, ju përmendë juve, u kry. Po e përmende, të përmendë ajtie, po e dashtë të dojë ajtie kjo kulmi është. Më njerë me të përmendë Allahu u gjelë gjelelu me lëvdat, njeri ju i mërtë mira që s'ka mundësimi për shkrujtë. Allahu në mundësoftë. Me e dashtë që ishtë dojë me e dashtë, jo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 Haditën e Mustajtën e Mahmedit Allahu që ka ju thot Pravdhezër, këtu këtë univers Kërbojmë nga gjuna, nërvozohet Këja ditë për nga mësë e sëllëm Deti, toka dhe qilë Këtë janë, janë matë mlojat Si për pasë që ka i shobëmi Deti, deti qilë dhe toka Kërbojmë nga gjuna, këto hidroë Dhe i thënë zotit, shlom ta Të hidroëna për hirtanin Të i bajë diçka Allahu që ka ju thot Thotë, da u abdi, lene robin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 Nëse ajë vjenë të une duke ecë, unë në shkoj të ajë duke vrapuë. Allahu gjellë gjellë lu. Dhe këtë kjo është nga robërije dhe dëshurie që e ka Allahu gjellë lu alë për robin dhe robin për, për zotin. Dhe në më këtë shpjegime, shpjegoni për në kajmë e gjëvzi, hadithin e pengamberit, sallallahu aleyhu sallam, së në kanë zirimë në Bukhariju, të cilët njërës dhe kanë këtë shkuptuë, mirë po kjo bartët në këtë këtë këptim,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 letë baje robit që ka doje, fekat gafartu lehu, ja kun fal. Ibn Kajim i thotë, këja diëth e kanë këtë shkuptu neglijentët, që kanë thonë, apëshe Allah u qenësa mëshirën e malë e ka, dhe kanë mëndu se kjo banë dobi imani pa vepra. Ibn Kajim i thotë, hadithi është kunder tëre, sepse hadithi ka të baje me ubudijen, sepse Allah u ka thonë, felljef al-abdi, robit e më letë baje që ka doje, A më më kënë robit i e kalëzumë që ka të me thana po? Durt, kamt, fuqia, muskullat, dora, gjunha, veshë, syni, zgudzon me vepru pale jetë zotit. Me më njerë izëm. A me shiku që ta? Këshire. A me një që ta? Nije. A me folë që këtë fjallë? Jo, më se folë. Se foli. A më shumë pokë? Pimrejna të morë me folë. Më se foli. Pse? Se je robë. Robria të arabët dhezër, robria. Robria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 e madhe Wallahu l-muafiq li muraati dhalike e l-qiyami bihi amelenu e hale thët i mënkajim e l-gjozije Allahu është ajë cili na jep sukses që t'in gjitëm më i këtëre shkallve qështë në kam mundësu më i ditë shiko subhanë Allah i ladhin i mënkajim e l-gjozije dhije që është imami musliman pasi e përfundon këta edhe ju mëni me thonë shumë mirë usë qarunë shumë mirë e kuptu më qëka është meselja edhe njët, me Allahum, i dit,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 i ka njëmi, mendimin e mesën i ka 700. Ebu Bekri nuk i ka, i e libra që si ka që, fjallë që si ka që. që. Ibëntejmija, mendimin e madhë vogli, i ka 300 libra, vëllime. Dhe të ti ka, dhe t'i ka shkryt. Ebu Bekri rësidiki, as fjallë si që ka që. A më në mesë Ebu Bekri dhe ibëntejmijës, dhe rajet. A diko është Ebu Bekri? Qelët dhe rajenetit, pengamberi e qela i himë.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 qësi gjunohave duke lut Allahu Xhelel Xhelalu, që Allahu Te bareke ve Teala të na falë të gjitha gjunohat që ai kemi bënë të kaluar dhe që ka mundësi mi bëa në të ardhmen, lutim Allahun Te bareke ve Teala që Allahu Xhelel Xhelalu na ibdrit në imanit në zemrat tona, na i furnizojnë shpirtat tonë me iman, me islam, me ihsan, e lutim Allahun Te bareke ve Teala që Allahu Xhelel Xhelalu na bën musliman të devotshëm, besimtar të devotshëm, e lutim Zotin ton Xhelel Xhelalu që Allahu Xhele Wala, na mësoni kuptojë fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit Sallallahu Aleihi Sallam, lutim Allahun